De satsar pengar på rätt saker och skiter i alla program med kungafamiljen. <laughs> uh, fruktansvärt. Kungafamiljen. Oh, Eller alla de här. Jag har varit fyra program som går på aktivitet typ så här. Nu ska de här idag skämma lagom mat tillsammans. Och nu ska de hitta med att göra det här. Man var ju klimatet riktigt. podden. Uh, jag heter Saga och med mig har jag Fanny. Yeah. <laughs> uh, jag <laughs> Ja men, men vi Så kan inte med. ändra. <laughs> uh, I det här avsnittet heter Systerskapspodden läser skummanifestet. Uh, och det kommer ju handla precis om det uh, mm. Vi har läst skummanifestet och har en del tankar och diskussioner vi mm. tänkt ha kring det. Uh, yes. so, för vi tänkte att det var, kändes relevant mm. att mm. bara mig ut i, liksom, eller sömna ut i cyberspace. Cyber. <laughs> För att alla ta delar. Mm. Uh, uh, så är vi. Så, så här man människor vi. Det här rummet är lite, är lite uh. konstigt. Det är, ja, vi sitter ja, Vi sitter inte på vårt vanliga ställe. Vanligtvis brukar vi spela in, antingen via Skype eller hemma hos mig. Mm. Nu, är vi, nu är vi också i min brorska min lillebrors gamla rum ja. sovrum så det är väldigt mycket så Simpsons affischer och, och vad jobbigt han måste tycka det här att ni säger det, ja. Ja. det är så här, Lite diplom, det är, det är verkligen jättekonstigt det är också trevligt med omväxling ja. jag tycker mycket bättre om vårt kök men det är också rörigt så nu sitter vi här istället mm. um, idag, idag ska vi prata om skummare flesta ja. um, jag har läst skum ganska många gånger jag tänker mm. dock så kanske jag har gjort det Ah, eh, och skum är helt enkelt eh, menar, 80 sidor koncentrerat mansat som pratar om eh, en utopi, liksom där Valde Solanas helt enkelt förgör mannen eh, på oli under olika rubriker mm. eh. och eh, förordet till den här upplagan, den rosa som de flesta tror jag läser av, eh, det är den enda svenska upplagan Ja, att, ja. ja utmärkt, eh, det är skrivet av Sara Sitzberg och det förordet är väldigt långt och det avslutas med eh, en fetmarkerad text om, som är så här Kära skumkvinna, kära daddy's girl. Det här är en agenda för evigheten och utopia. Lär skum, bli skum. Skratta hest som en häxa och en hora mellan höghusen. Hitta dina systrar, rör dig alltid i flock. Ha alltid en ishackaredo i handväskan. Du behöver inte visha, slicka, suga, peppa några fler mans arslen nu. Kom ihåg, sex är bara en hang-up. Vi är tid att slänga bort tiden på meningslös sex. Det är nu aldrig. Framtiden är skum. Framtiden är här. Nej, framtiden är redan här. Eh. Mm. Skum är... Alltså, skum är en bok, ja. Men skum är också en rörelse. Det beskrivs mycket som en rörelse som en mm. blob som tar över. Eh. Mm. Skum tar sin in på får jobb, icke-arbetar, som liksom blir avskedade. Mm. Eh. Skum förändrar samhället. liksom eh. mm. Vad har du för förhållande till skum? Uh, jag vill väldigt gärna uh, älska skum och tillbe mm. boken och att det ska vara typ min Bibel. Däremot så har jag alltså väldigt svårt att läsa skum. Uh, framförallt har jag väldigt svårt att läsa skum bokstavligt. Liksom. Men det tänker jag kanske är norman. Mm. Uh, men uh, jag, har, jag har väldigt problem och jag fastnar i saker som är liksom säger för liksom mm. att jag har. Jag, tyck, jag, jag har svårt för de och typ, analyser hon drar. Mm. Eh, hon, alltså, Solana ska dra, eller, göra väldigt många alltså, så här, bra iakttagelser. Däremot så mm. har jag inte riktigt den uppfattningen om typ, vad de beror på. Eh, eller typ slutmålet, slutmålet och utopin liksom, med det hela. Mm jag tänker mm. att så här, det, det kanske inte är jättekonstigt när det handlar om en text som liksom i princip säger att alla människor liksom. mm. Och jag tänker också det att jag är alltså det är en så extremt kontroversiell bok mm. att läsa. Så det är svårt att vara mm. liksom, äh, positivt inställd till den. Äh, och äh, just för att i det här samtalet är typ, vi lever ett patriarkat. Patriarkatet mm hatar uppenbarligen den här skum. boken. Mm. Ja. Ehm, för grejen är att jag älskar ju skum. Mm. Och det ser man också på våra exemplar som ligger mm. här bredvid varandra. Ditt är blekt, eh, det syns att det står en bokhylla mm. eh, på sin plats liksom. Mm. Mitt är mycket slitet, för jag har en, den ja, ofta med mig. Jag läs, läser så mycket bussen exempel. Mm. Jag har den, den är en sathefläkt för jag har den eh, precis i min sängniga är. Mm. Ja. Mm. Alltså, jag älskar ju skum. Men jag tror att jag, läser, jag tror att du läser skum mer bokstavligt än vad jag gör. Mm. Jag läser skum mer som en som en liksom rör liksom som en, en vad heter det för? Mm, en rörelse. Ja, men så här det är mer en känsla för mig kanske. Mm. Att skum kan vara jättehettigivande ibland att läsa. När man, mm. man upplevt saker när man hatar samhället för det. Liksom, när man är som mm. argast så är skum ett bra sätt att liksom bara eller om man bara försöker behöver typ bli arg. Så skum ett bra sätt såhär. Um, nej jag håller inte. Men det är också jag tror att jag läser inte skum som bokstavligt. Mm. Um, och jag vill hålla med. Det finns saker i skum jag inte alls håller med om. Men det finns också delar av skum som jag verkligen håller med om. Mm. Uh, vissa delar liksom som handlar om uh, typ uh, hur man hur de gör mot arbetsplatserna tycker jag är jätte Mm. och som verkligen bör diskuteras mer. Men jag tror att just att det är en bok som är väldigt hatad, det är bok som är väldigt... Eh, men den är, som säger, alltså samhället tycker inte om skum. Det skum sattes upp liksom, fick ju hon som spelade den jätte, jätte mycket hot. Eh, mm. um, så. så skum är en, en sak Vi har också sagt nu att så här, man får inte <laughs> ha åsikter om skum om man inte läser skum. Eller det är mm. min, det är minimalt, Man får inte tycka saker för att någon har berättat för att någon läser. Man måste läsa skum för att kunna diskutera skum. Ja. För det är så jävla för oss alla fördomar om skum. Ja, men precis. Äh... Nej, men och grejen är också det. Att, så här, när det kommer till diskussioner om skum så handlar det framförallt om män som känner sig kränkta. Mm. För att, så här, å, män fick lite sämre platser än kvinnor på teaterföreställningen. Mm. Typ. Och om man bara visst jag det är en del av det. Men alltså, så här, man måste också ha helheten någonstans. Mm. Det räcker inte med att typ, få en del uppläst för Nej. sig. Eh, så. Eh, eller typ, ha sett eller läst en recension. Typ. Det räcker liksom inte. Utan man måste, man måste nog läsa helheten för att faktiskt kunna mm. att diskutera. Eh, men jag tänkte, ja precis. Mm. Men alla borde verkligen läsa upp. Evet. faktiskt, jag tror att det är jätte, jättegivande uh. men jag, mm. jag tror att alltså, eller, och jag, jag tror att det du säger om att alltså, så här, den kanske passar under perioder mm. Bra, för jag vet att jag tyckte jättemycket om skum uh, för alltså, när den sattes upp som pjäs mm. och jag var sågrann med bland annat dig mm. uh, och uh, då tyckte jag det var helt fantastiskt. Liksom. Mm. E, men jag tror också det att det har kanske att göra med var, var jag var då och var mm. jag är nu. Och mm. att jag var väldigt mycket argare då. Mm. E, åt jag, och att jag alltså var jag inte klar med min egen feministiska analys. Mm. Så det var kanske, alltså man kanske inte analyserade det så himla djupt. Utan mera, mm. e, tror jag. Mm. E, men sen så det, det jag framförallt har svårt att komma ifrån. Mm. Uh, när det gäller så skum nu är uh, det extremt såhär biologistiska mm. synsättet som Solanas har uh, och att det är för det här verkligen alltså det, alltså, det, det här har naturen givet att män är en biologisk olycka mm. och att det är, så här, det, det går inte att reformera typ som, alltså, typ som vår syn på kapitalismen, mm. eller, på, eller på EU, mm. eller liksom det skulle vara, att det är så här. Nej men, det, det är en hög med skit, det går inte att slå in den nej. i papper och säga att det är bra, utan det är eh, man måste göra om den i grunden. Precis, mm. man, måste, man måste göra om det i grunden och bygga någonting helt nytt, och det är ju så syn på män, och att mm. det är så här, alltså det går liksom inte att få ett bättre samhälle förrän man utrotar alla mm. män, eh, och ja mm. Ja, jag tycker det intressanta med syn på mannen är att så här, i dagens samhälle ses, ses kvinnan som ofullständig. Mm. Kvinnan ses som en kopia, en dålig kopia av mannen. Mm. De som styrs av känslor. Exakt så beskriver hon mm. mannen. Hon det beskriver syns. mannen som men så här, uttryckligen som ofullständig. Eh, mm. Han styrs av sina känslor. Eh, eller, eller brister mm. på känslor, till exempel. Eh, han kan inte, alltså här, de saker. Mm. Hon säger om mannen. Säger dagens samhälle om kvinnor. Mm. Ehm, och det tycker jag är intressant. Mm. Ehm, för det visar också hur hon... Alltså, och nej, Jag tycker inte heller man ska utrota alla men jag tror inte det blir bättre samhälle än det. Mm. Ehm, alla män. Ehm, men jag tycker, tycker att hon... Mm. Jag tycker också det är intressant att diskutera. Skulle världen bli bättre om det bara var kvinnors del i Mm. Jag tycker att Det är en rimlig jag att man ska få diskutera det, utan likväl för manshater sakar liksom. <laughs> um, mm. uh, nej, och alltså. Nej. Jag, kan, alltså, jag förstår ju och jag kan alltså. Jag kan, jag, jag kan delvis hålla med. Liksom, men samtidigt så blir det så här: just med det biologiska, för jag upplever det så här. Alltså det som jag tycker är typ jobbigt is här i typ den familiska debatten nu mm. är ju liksom att. Uh, amen, män som liksom, eller personer i allmänhet som liksom ja men tillskrips alltså har det här biologi, biologiska tänket och så, mm. känner att såhär, ja men det, alltså tillskriver typ kvinnans, alltså biologi och gener att så, här, ja men att typ att, att ha lägre landar, eller alltså såhär att det är, och det är det jag har så otroligt svårt för, och då blir det så här att jag blir lite så, här, ja men att hela det, att, jag, att jag typ vill komma ifrån hela det tänket mm. liksom men samtidigt så tänker jag så här. Ja, alltså... Man ska diskutera, man bör diskutera. Och hur tror det kan vara? Eller så här Det här är en diskussion som förs på en helt annan... Va, alltså en version. Mm. Eller så här, det förs på ett helt tvärtom sätt. Liksom. Mm. Um, så. Uh, ja, och... Ja, men verkligen. Så... Hon, alltså... Man beskriver typ Solana som radikal feminist. Mm. Eller Wikipedia beskriver ja, Solana som allmänt. Ja men led. precis ja, men allmänt. Mm. Och alltså hur tänker du kring det? Alltså grejen är ju att, eller jag tänker att ni att här, Vi definierar oss ju som socialistiska radikalfeminister. Mm. Och radikal feminism det är det som är större så att radikal är något som folk slänger sig med man bara, mm. så radikal feminism och att vara en radikal feminist alltså så här, förlåt, men, <går> där är men där blir det väldigt så skillnad liksom Plötsligt. radikal feminism är en teoribildning att vara radikal feminist är att vara en radikal feminist Precis, det skillnad på den radikala feminismen ja. det man kan se att så här. Jag vet inte om Solanas... Är, eller vi lite om så här, hon, är, hon är ju inte radikalfeminist. Nej, alltså just för att... Typ, eller jag tänker för att det centrala i radikalfeminismen är ju sexualiteten. Äh, och där har hon en extremt annorlunda mm. syn på sexualitet. Äh, mm. Där det är... Hon ja. förespråkar ju asexualitet Ja, ja. precis. Ja. ja. Äh. Det... Alltså genom hela manifestet. Mm. Äh. Men alltså, hon har också en syn på till exempel ja, arbete som är... Och ja, jag kan typ uppleva att hon har vissa så här, marxistiska ja, nej, men alltså, äh, grejer. Eller liksom... Ja, men alltså men också, det samhället liksom, att säga äh, mm. typ förvärvsarbete eller, eller liksom, automatisering. Äh, men att hon kanske mer, ja. eller så här, den utopi hon beskriver kan kan också kopplas till vad jag kanske kopplar som en kommunistisk utopi. Mm. Äh, men att... Jag vet inte. Hennes utopi är ju ändå... Är ju inte bara kommunist. Eller, den är ju, hennes utopi är ju också... Alltså ett utrotande av männen. Framförallt. Men hon vill ju också liksom, alltså, att säga, automatisera. Äh, hon vill... Äh, amen, inget Alltså ingen ska ju jobba i henne. Alltså det är ju väldigt tydligt. Äh. Mm. Och det finns ju väldigt mycket som ja, är, är spännande på den punkten. Men mm. samtidigt så här, man, man kan ju inte säga så att Valerie Solana är, är marxistfeminist, Utan Valerie Solana är ju liksom skum-feminist. Alltså man, man liksom, hon, mm. hon kan ju inte klassas in. Det är det som är grejen. Nej, precis. Nej, men precis. För det är också intressant. Liksom, för mm. att Hon har ju typ lite analysen att... Eh, Eh, klassamhället uppstått som en följd av mm. könsmaksordningen. Och det är ganska tvärtom mot vad marxism säger. För där mm. är det ju könsmaksordningen som är en följd av klassamhället. Mm. Liksom. Eh, och ja det, det tycker jag också är en jävligt, intressant tanke mm. att ta. Liksom. Mm. Vad kom först? Liksom. <laughs> mm, Nämndeläget. -like. Ja, men verkligen. Det är ju super, super alltså det är svårt att liksom veta vad man, vad man tycker. Mm. Uh. Vi ju så här hennes utopi är ju i stort sett ett matriarkat. Ett matriarkat som övergår till ett samhälle fritt från män. Mm. Så tänker jag. Uh. Mm. Eller så tolkar jag henne. Mm. Uh. Uh, vad, såhär, är det ett samhälle du vill leva i? Alltså nej, det är inte. Uh, eller, alltså, det inte. Alltså du vore asoft. Jag, mm. jag typ älskar separatism. Jag skulle mm. kunna, alltså, såhär, ibland känner jag bara att jag vill leva i liksom ett... Alltså, Helt separat, en helt separatistisk värld liksom mm. att bara så här att det vore så och mm. Men samtidigt så är det också så här, man måste komma ihåg att att är ju alltså det innebär ju att jag har alltså så här, att maktfördelningen är omvänd mm. och att jag har makten på bekostnad av männen då liksom. mm. Så att visst att jag kanske, alltså, jag kanske slipper bli utsatt för för de saker jag idag blir utsatt för. Men samtidigt så kommer ju någon, någon annan mm. bli det. Det blir som egales döttrar. Liksom. Precis, alltså, så, så det är ju samma, samma struktur, bara omvänd. Liksom. Mm. Uh, och det... Nej, alltså jag vill inte leva i ett maturikat, utan jag vill leva i ett, äh, ett jämställt samhälle. Mm. Och ett maturikat blir inte jämställt. Mm. Uh, uh, uh, men, men skulle som... du vilja leva i ett separatiskt... Alltså, jag tänker, det, det intressanta med separatistiska samhällen... Eller kan man säga separatistiska mm. samhällen... Mm. Det är ju att när man har tittat på. Eh, liksom, typ byar där det bara lever kvinnor. Mm. Så har man ju sett att det förekommer. Eh, såhär, kriminalitet förekommer. Alla former av kriminalitet förekommer typ. Men det förekommer inget, inget fysiskt våld. Mm. Eh, det är ju ganska intressant. Mm. Eh, och... Ja, jag, jag vet inte. Jag, jag tycker typ att det kan vara... Men det betyder ju också att det kommer bli... På, alltså det som blir utanför kommer ju bli. precis det kommer att vara kvar, men det kommer också vara en skev del av. Liksom så här, eller det kommer vara en del av befolkningen som är ganska få kvinnor och väldigt mycket män, mm. om man nu ser. Blir det mm. väldigt, väldigt. Ja, men jag tänker också så här mm. att, äh, ja, det var så Gött. Jag hade ju så Sverige, alltså stundtals stund tal så känner jag verkligen så här. Men jag, jag tar äh, ett gäng äh, Asa feminister mm. och sånt så här skapar ett kollektiv och gottan blir självförsäljande som man slipper i sina värden. Men som du säger så är ju inte det en lösning. Utan det kommer ju innebära att världen runt omkring fortfarande ser ut som den gör. Och att, alltså att, och att kvinnor eh, runt om det här, den här isolerade ön dagligen kommer bli våld våldtagna eller misshandlade, och utsatta för, för styrkt eller förtryck. Eh, så att det är som man får se typ... Alltså, Ja, det skulle vara, eller det skulle vara liksom skönt för mig. så är det ja, så gött. Mm. Eh, men det är ingen lösning. Jag tänker att såhär, separatism är väl lag. Det är ju, alltså, det är ju ett kampverktyg. Och inget mm. annat. Eh, det är... Ja, men det är ett kampverktyg. Det är, det är ingen lösning. Och det är ingen så alltså, Ja. Ah. <laughs> mm. mm. Men jag tänker ju att såhär, separatismen är en nödvändig. Även mm. när vi lever i ett jämställt samhälle. Mm. Att ä, det måste fortfarande typ. Jag kan tycka att det fortfarande måste finnas kvar för att det är ett sätt att samla liksom, kvinnor som grupp. grupp. Mm. Ja. Jag tänk, alltså vi har, vi har haft den här diskussionen lite. Mm. Och jag tänker mer att så här, separatismen då kanske behövs under en övergångsperiod. Mm. Men att när, alltså när man har, alltså så här, att, för att det är liksom såhär, det kommer inte att säga att pang och så har vi klossat patriarkat, Nej, men liksom, utan det kommer att krävas en övergångsperiod och då behövs separatismen. Men när du väl är inrotad i människors medvetande att okej, okay, nu är det så här så tror jag mm. så kommer inte heller eh, separatismen behövas. Mm. Lite mm. som socialismen liksom. Mm. Eh, och socialismen är, alltså att det kommer att vara en övergångsperiod där. Mm. Alltså jag är kanske lite, eller jag, vet inte, jag jag är lite osäker på om jag tror att det kommer att vara Lisa, jag tror inte att man, det bara kommer upprätthålla sig själv. i det här samhället. Mm. Jag tror att man kommer fortsätta behöva ha... Eller jag tror typ att de maktsutdjur som blir kvar kommer allt... Eller de kommer typ inte gå. Eller det kan typ vara svårt att utro. Eller liksom mm. det blir om de helt kanske. Det är bara att bara <coughs> fritt här. Ja. Men jag tror ja. att kanske att... Man kommer under ganska lång tid behöva ha... Mm. Liksom fortsätta för att annars... Så, och jag vet inte, jag vet inte, jag har lite svårare lite om människongodighet. <skratt> jo, ja, men precis. Äh. Alltså, jag, jag har... Alltså, det här är jätteintressant. Mm. Eh, och jag tror också så här att det kommer ta lång tid. Alltså, det kommer ta några generationer, liksom. Mm. Alltså, så, för det kommer inte, att inte några generationer lika. Nej, alltså, det kommer mm. ta väldigt lång tid. Eh, men däremot så tror jag någonstans att så här, det kommer gå. För att annars måste man nästan köpa den tanken av att... Mm vi har de här biologiska skillnaderna och mm. det är så här, typ av naturen givet. Mm. Att det ska vara så här. Uh, och det är ju någonting vi inte köper. Nej, <laughs> uh, så jag tänker att så här, ja det går, det kommer ta tid för att det handlar om så här, typ alla människors mm. synsätt och liksom så här, samhällsstrukturen i sig. Mm. Men så, och så här, men samtidigt, ja så det tar tid men jag tror att det går. Mm. <laughs> Eller man måste typ tro att det går. Mm. <laughs> Någonting som blir så här ganska tydligt och som hon, alltså Solana skriver, mm. också själv, är ju just typ var konfliktlinjen ligger någonstans. Mm. Och du har det uppslaget där. Mm. Jag, slog upp det. Mm. Jag tänker typ på vår, hur vi tänker, Lisa, dagens feministiska konfliktlinje är mellan män och kvinnor, mm. alltså mellan de två grupperna. Medan Valerie Solana skriver rakt av så här. Konflikten är alltså inte mellan kvinnor och män, utan mellan skum och daddy's girls. Och skum är helt enkelt alla de som är alltså, ja, skum. Och daddy's girls är de alltså där, männen är helt exkluderade i den här konfliktlinjen. Mm. E, för att de är liksom förvärdelösa. De kan inte de tänker, alltså de, de är inte en del av, av konflikten. konflikten. Utan konflikten är mellan de kvinnor som är skum och de kvinnor som är daddy's girls, som liksom är, är, har vi definierat som en del av patriarkal, liksom, som liksom mer accepterat ja. eller inte medvetet. Typ. Ja. Och det är kanske en konflikt som vi inte riktigt håller med om. Nej, precis. Och jag. jag tänker att också så här, nej, men precis, för att jag kan uppleva att det är väldigt mycket så här, att splittra gruppen kvinnor. För att alltså, om man säger till typ Daddy's Girls då, om man säger att ta den gruppen, liksom, så är det ju kvinnor som antingen accepterar Mm. Eller, eller som liksom mm. kanske inte reflekterar utan bara lever. Och liksom mm. i, det blir någonstans att man. Alltså så här, jag tänker att det är att lägga är kvinnor som inte ser könsmaksamma. Eller som inte ser det som ett problem. Nej, precis. Och jag tänker att det är så här. Det är inte att lägga skulden där hemma. Mm. Uh, alltså, jag tänker att också så här, alltså det, det blir ju en skillnad i, i alltså just i och med att uh, vi-typ uh, har en annan syn på mannen mm. än vad. Eh, vad det är så att ha och att vårdans mannen är att det är, liksom såhär, alltså det är en tänkande individ som upprätthåller en maxstruktur mm. eh, medan hon ser på mannen mer som, ja, men som en biologisk olycka och, mm. och som någonting jävligt oförmögrigt mm. eh, men alltså, den analys, alltså det är ju inte alls den analysen av verkligheten vi eller jag har alltså, såhär, och eh, jag tänker också det alltså för att vi, alltså, visst att man är där ska. Alltså... Det, det, det är typ... Det är inte konstigt. Nej. Det är inte en konstig grej att man typ anpassar sig efter det samhälle man lever i. Mm. Eh, eller att man in, kanske inte reflekterar över sådana saker. Alltså för att det är ju... Man, man är någonstans utsatt för förtryck. om vi får hela tiden lära oss att så här, det här är det normala. Eh, och att så här, amen, vi, typ Vår känsla av vad som ska vara liksom, är inte... <laughs> Är utan det är inte det sanna utan det är de här maktstrukturerna som gäller. Och om man då förlikar sig med dem så är man ju också... Alltså så här, man är fortfarande utsatt för könsmaxtordningen. Man är mm. fortfarande, fortfarande utsatt för förtryck. Och man är fortfarande, fortfarande typ offer. Mm. Eh, och eh, då ska man inte skuldbelägga de som är utsatta. Eller man ska inte lägga alltså, fokus på mm. de som är utsatta. Man ska, man ska lägga fokus på de som utsätter mm. eh, Och då, då är det rimligt att ha konflikten i kvinnor och män. Mm. <laughs> för att det är här den verkliga konflikten ligger mellan mm. kvinnor och män inte mellan kvinnor och kvinnor Nej, nej, jag håller med dig mm. um, Alltså det är um, den, det är verkligen alltså, det, det här är ju bara en mening liksom av ett jättelångt uh, stycke som handlar om sjukdomar och död <laughs> Ja. Äh, väldigt spännande ja. kategoriendelningar. Ähm. Uh, uh. Men jag tänker också att det är någonting som är ganska intressant och som mm. jag kan såhär, sakna i texten att, såhär, hela det maktperspektivet mm. uh, för det är också någonting såhär, typ vår feministisk analys mm. alltså, bygger på att det är såhär alltså, det förtrycket som vi utsätts för dagligen, det stora som det lilla mm. liksom, är ju en del av den maktutövning mm. uh, som män använder mot kvinnor mm. uh, och ett, alltså, såhär, ett sätt att upprätthålla den här makten. Mm. Uh, och det upplevde jag att hon helt missar uh, men typ tar det alltså, hennes syn på typ sexualitet och sex mm. och liksom. att där alltså där eller, hon börjar ju typ med att säga så här det har inte njutning att gör och det kan jag absolut köpa mm. typ alltså, sexualbrott beror inte på njutning utan mm. det beror liksom på makt liksom makt. man, man, man våldtar inte någon för att man är för kort för att kontrollera sig utan man, mm. man gör det för att det handlar om makt mm men alltså men det hon menar ju så här att ja, män män typ har sex för att de känner sig ofullständiga och för, mm. för att typ bevisa för sig själv och för andra att de är eller att de inte är det mm. <laughs> mm. och för att typ så här, ja visa att de inte är passiva mm. och då blir jag också så här, ja det, det är bara en del men jag jag, miss eller jag saknar hela det mm. eh, maktperspektivet på det hela för att jag tycker att det är så fruktansvärt viktigt mm. men det handlar ju om att hon inte ser män som, som alltså, <laughs> det handlar ju om hennes syn på män ja, eh, och att hon ser inte män som individer liksom shit det låter som att jag försvarar i gruppen män nej men, <laughs> <henne igen>. eh, <laughs> nej men alltså hennes syn på alltså i hennes värld så finns mm. det bara kvinnor mm. eh, och det tror jag handlar om det. Och det här tror jag också är en ganska... Eller så här, det, Jag vet inte om jag har sagt det att det finns syn på män som inte finns. Ja. Uh. Liksom. Och det är ganska... Men det är ganska intressant. För att så här, Hon delar också upp män liksom, Eller hon gör inte tydligt om man kan liksom utläsa flera grupper av män. Där det finns mm. eh, de män som ansluter sig i skum. det finns har massa kister. Mm och som typ kommer att bland sig själva. Precis, men också de män som de kommer att, som skum kommer att ta hand om, liksom. Ja. Um. Och också de som typ upprätthåller mm. hela manskeden. Uh, Dadys, tror man mm. de, de kallar dem, liksom. precis. Um. Det är väldigt intressant. Vad, mm, vad tycker du? Vad, vad har skum för betydelse i, liksom, den feministiska debatten? Och generellt. Mm. Och i, I den svinlånga eh, förordet mm. <laughs> som är typ en tredjedel av boken mm. <laughs> eh, men så, skri eller så, så skriver de om typ pinnor eh, från eh, den feminiska rörelsen samtidigt som Solana som okay. liksom att nå och sen så har några sagt att men typ, hon var viktig för att hon fick vår kamp att framstå som Mm. Och då tänker jag att det finns en ganska stor poäng att liksom för det är en extremt så här, eller det är en väldigt extrem syn. Eh, och det, men det, har också, det finns också en vits i det just för att då förflyttas, alltså förflyttar man lite hegemin från att vara liksom ganska oarlig oh, ska man till. så alltså, att alltså, alltså, det blir mer, alltså det blir mer okej okay att säga någonting som kanske inte är riktigt lika radikalt men ändå radikalt. Mm. Uh, och att man behöver typ den typen av verk just för att, så här, mm. att man bara förflytta ekonomien helt enkelt liksom. mm. jag, uh, men skapa en större accepta acceptans mm. för ja. Mm. ja jag tycker kanske att den här formen eller alltså jag, jag tycker att den här, den här typen manshat är inte eller så här, det är någonting man försöker dölja i mm. eller så här, den femske rörelsen är eller så här, vi blir ofta unklagade för manshat men det finns inte speciellt mycket manshat Eh, och det är egentligen lite konst eller så. Mm. Det är också eller jag tänker typ så här att det, det kan också vara naturligt att det finns manshate för att mm. folk är. har vet inte. Vi, nej, men alltså såhär, vi har ju typ all anledning att hata men. Mm. Alltså det vi dagligen är utsatt för mm. av alltså män som grupp men alltså mm. olika men alltså så här, vi har alla anledning att hata dem för att de blir liksom så här våldtagna mm. misshandlade får lägre lön blir här, strukturellt mm. diskriminerade på alla plan. Det är ju så här, alltså det är typ orimligt att inte hata dem. Mm. Alltså så här, och sen så nej det, det här handlar liksom inte om att så här, vi hatar varje individuell man. Nej. Det handlar inte om att vi hatar alla män utan det handlar om att vi hatar män som grupp. Vi hatar mans samhället. Vi hatar strukturerna bakom, mansnormen och vad det gör med män. Mm. Eh, och det är en extrem stor skillnad. Mm. Mm. Eh, I ett avsnitt innan, eller i flera avsnitt, eh, så har dels Julia mm. eh, som var gäst pra pratat om, liksom, mm. eh, typ prata mm. om att reklamera liksom, manshatet. Och att vi behöver prata mer om att matta män. Och också alltså det lyfter lyfter fram är framförallt också för att de som reagerar på, eh, på när vi säger typ alla män är ju så här mm. inte alla män. Men alltså så här, det är den typen av män som reagerar på det. Och de är typ inte relevanta. Eller. alltså Det är eller det är inte riktigt relevant att ta vara på deras åsikt för att det är så här, men samtidigt så kan jag också tänka så att ah, det är ju de som ofta blir tongivande i debatten. Men ändå är det ändå alltså såhär, men det spelar ändå, ändå inte så stor roll vad de tycker. För att det, såhär, det rör ändå inte dem. Nej. Mm. Mm. Mm. Jag tänker att skum sk såhär, skulle kunna spela en mycket större roll, roll än vad han gör. Mm. Um, för vi måste prata om skum. Den är också sattad Men det är också en viktig liksom text. Mm. Eller det är en viktig del liksom. mm. Men också så här, jag tror vi måste sluta se skum bara som en text och mer som vad den själv säger sig vara. Mm. I förut såg jag nog ett stort såhär, ja men mm. skum är en värld som fattar en feministisk mm. våldsorganisation. En utopi, en massrörelse. En blob som långsamt breder ut sig i världen. Antal medlemmar, okänt. Alla världens kvinnor eller bara du. Mm. Det kan vara liksom det är ett bla attityd. Blablabla. Eh. Och det eh. Det är väldigt intressant. Mm. Att skum är... Är någonting mer än den här boken. Mm. Och jag tror att man så här... Visst, det låter som att jag... Jag <laughs> är en världskoncentrationsheter. Men det finns en blob. Men det <laughs> finns också. Det, grej, det finns också. Och det är också viktigt att man inte glömmer det. Mm. Och skumsmålen är inte bara att krossa alla, eller liksom män, utan också att krossa hela samhället, krossa mm. hela det ekonomiska systemet. Alltså skum är så mycket mer än man sa, och det tror jag man måste ge skumma. Det är också en... det finns liksom i den här boken liksom, uttryck skrivna strategier för hur man ska ta över eh, så här, konsten, arbetsplatser, hur man ska liksom, automatisera samhället, hur man ska. Liksom, eh... Och det finns också liksom skrivningar som handlar om att så här, det handlar bara om att till, tillräckligt många kvinnor skulle kunna på några veckor kunna ta över hela det samhället vi leder i. Mm. Och det är ganska... Alltså det visar också på någon form av storheten att det här är inte bara en, ett, en liten text. Det är ett manifest. Mm. Det är en skummanifest av en anledning. Liksom. Mm. Eh, det här är inte målet att bara krossa liksom männen utan det här är ett... Ta över hela samhället. Precis, för att det är samhället är byggt av män. Ja men precis. Eh, och det visar ändå på någon form av så här. bara Hon har spytt ut all sitt mansa att hon också... Alltså ja, Byggt. Men jag tycker också att Valysolana är en ganska intressant person. Mm. Eh. Men jag har också tänkt på det så här mm. Eller... Det, jag, jag förstår. Ja, såhär, alltså, det, det är typ inte konstigt att... Såhär, Nej. Eh, att hon producerar ett sånt här verk. Nej. Alltså för att hon... Alltså, ju ja, som du sagt men alltså hon det alltså hon har ju blivit utsatt av det för det pisseaste av mm. patriarkatet och känsmäksordningen mm. och liksom att hon har sett verkligen den, alltså typ sett den värsta sidan av det hela och att så här, mm. jag tänker att det, det här alltså det är en, det är en ganska rimlig reaktion liksom. mm. uh, så uh, mm. nämen så att hon uh, um... Men hon var forskare och finansierade sina studier genom prostitution, liksom. mm. Det visar ändå på ganska mycket. Hon mm. har dö, eller skjuta, ändå vad hon, hon har gjort det. Mm. Eller, ja, hon försökte skjuta Lyckades mm. lyckades inte. Nej. Um, och det... Undrar om, undra om det hade blivit... Eller det hade nog blivit en större diskussion om... Mm. Jag säger inte att såhär, man borde skjuta Endewall <laughs> nu. Nej. Även om jag kan, kan jag kanske någonstans sympatisera med tanken. Nej, nej. Nej. Äh, nej. Skjut inte Andy Nej, Lever hon ens. Nej, inte. han ens? Nej, han behöver inte göra det. Är det han som gör popkonst? Jo, precis. Äh, popkonst är så jävla. Jag älskar ändå. Jätteintressant och Det är jätteroligt på museum som nu viskar du så ingen kommer att höra det här. Nej, jag bara tänkte bara säga att jag hatar pappkonstnästa. På på det är den värsta, värsta pappkonstnästa. Det är så jävla tråkigt på. Jag, jag tycker ändå jättemycket om att gå på museum. Mm. Det är det det är det jag, jag tycker jag verkligen mycket om. Hashtag kulturvänstern. Nej, men mm. eh, jag måste också sluta säga hashtag. Alla minns bara. Eriksadern, I'm really... Det ja, han gjorde ju också på ett sånt vidrigt sätt. Mm. Alltså det, det, inte inte det. är är inte så här. Det är inte det jag säger hashtag Nej inte. men precis, eller det är inte det Erik, eh, Erik sa det så hashtag som var problemet. Utan det var det han sa efter hashtag Ja, yes. Åh gud, ja. Det är så här. När, när jag kommer att tänka på sådana grejer, det är då jag känner att såhär... Alltså, varför finns man? Alltså det är typ såhär, mm. då, då blir det så här ja ah. mm. men så skulle skulle världen vara en bättre plats Utan män? ja, mm. oh. alltså så här, nej, jag tror inte det. alltså, jag jag kan ju tänka Lin, när jag såg Kobra behövs mannen så. alltså de pratar ju ändå om att såra, ja, men det går att framställa barn män behövs mer. och vad Islam skriver är eh, typ att allt män behövs till är att producera sperma, och då har vi sperma eh, sperma banker typ. Så mm. det är chill. Äh, men där pratar de också om, jag har sagt det hundra gånger att det finns inget fysiskt våld. All mm. annan form, och jag tänker att så här, det är ändå en, en intressant mm. grej. Jo, men, men det är så... klart att det, inte, så här, det bygger på att man ska döda alla män. Äh, det känns ju kanske inte riktigt realistiskt. Det är ju något, det ju våld också. Ja. Mm. Men jag, jag tänker också det. Så här. Fast grejen är att så här, man kan också inte jämföra skum med de här kvinnobyarna. För att skum bygger på våld. Mm. Skum bygger så här, rakt genom på att man ska ta över arbetsplatser med våld, man ska ta över eh, konst, man ska ta över hela det samhälle vi lever i med våld. Mm. Alltså de kvinnor som ansluter sittiskt, liksom. Jag mm. eh, ska vi öppna upp min katt. Hej, kom, tack. Hej, Hej, eh. hej kompis. Eh, ja, nej, men jag tänker också så. Mm. Nej men så alltså, så. Män är, det är inte män som är problemet. Nej. Alltså det det mannsnormer men maskulinitetsnormen mansamhället ja ja alltså så här det är det som är problemet och inget annat alltså så här män som män som fenomen eller män som... alltså jag vet inte ska, så här, män mm. är, så här, ah, jag säger om jag håller med ja uh, eller så här i det här samhället i det här samhället just nu som mm. vi lever i så är män gruppen män problemet mm. däremot så här, det är det inte så här det inte de är inte typ genetiskt programmerade att Nej, vara där, utan det har att göra med strukturer och vilket samhälle mm. vi lever i. Så att jag tänker att ja, med det annat samhälle så kommer det inte män att vara, något, vara det problemet. Mm. Men sen så är det ju som sagt en extremt lång övergångsperiod. Först behövs det någon form av så här feministisk revolution. Ja. Och det behövs någon form av typ socialistisk revolution. Mm. <laughs> eh, och det behövs byggas ett helt nytt samhälle och sen så kommer det vara en fin lång övergångsperiod. Shit, vad det, kommer det, det kommer liksom inte hända under min livstid. Nej. Tyvärr. Jag kommer att vad deppigt är att tänka så. Mm. Alltså det tänk det så. är väldigt deppigt tänka Det är bättre så. att tänka att skum kommer, kommer natt och ja, över. Jag ska bara flytta min katt Så är det i, i min resväska. Jag tänkte Jag kanske kan inte pilla med den. Så, så, så. Nej, det. <laughs> och så är hon att hon behöver din hjälp för att flytta sig. Nej men det är för att hon är lite så här, mm, att, hon kan liksom, Ibland kan hon inte döda. Väldigt bekväm. Men hon, hon är så här, jag kan döda en fluga med tassen. Alltså Hon kan inte öppna en dörr för att den är så ansträngande jobbig jag måste ta i. Jag så petar på den, man bara, vi kommer igen. Um, um, jag vet inte. Men tror du att vår syn på skum handlar om vad det är i vår analys eller handlar om hur vi läser det? Både och. Mm. Alltså, jag tror att det mer handlar om hur vi läser det. Mm. Eh, och jag tror att så här, jag skulle behöva läsa skum några gånger till. Tror jag. Mm. Eh, och sen kanske jag skulle vara på någon annan nivå. Mm. Eh, det är mycket möjligt, jag vet inte. Men ja. Men det var också det att jag tror att jag har någon form av period nu. Mm. När jag liksom, så här, reflekterar ganska mycket över typ manshat och allt mm. det där. Liksom att det är typ en diskussion jag har i mig själv. Väldigt mm. mycket. Eh, och då blir det typ det jag fastnar vid. Då har jag svårt mm. att komma ifrån. Mm. Mm. Ja, alltså jag har nog jag var nog lite rädd för skum i början. Jag såg den som pjäs. Jag var lite rädd, mm. jag var lite såhär jag hade den. Mm. Jag tror att det så mycket av att folk ifrågas mm. att jag ens att sett skum. Mm. Men nu när jag läst skum, alltså det är alltså, mm. jag tycker jättemycket om skum. Mm. Nej men nu också så här alltså jag tänkte på det också att jag tyckte jättemycket om Skum mm. först. Att mitt första intryck var shit det här är så jävla bra. Mm. Eh, Medan det sekundära mm. blev så här ja ah, fast. fast jag vet inte om jag tycker att det är så jävla bra. Eller ah. jag älskar ju Skum. Ah. Men, jag vet inte, men jag älskar ju Skum för det är allt det som Skum så alltså uppenbart. I vissa jag tycker att det är bra. Jag älskar det. För kan eller uh, med skillnaden liksom. Jag utan jag, jag, jag, jag skulle säga att det här är det mina feministiska ås liksom det jag bygger min feminism på. Nej. Utan det handlar mer om att så här det här är någonting eh, som jag tycker kan vara att, så här jag, jag älskar den för den syn på liksom mm. att den är ändå den ibland tycker jag folk är så här vi ska göra de här de reformerna. Det blir det blir tråkigt. Det här, det här liksom. Den kompromissar inte någonting. Och det tror jag är så jävla det, viktigt. Det, för allt för uh. ofta. Och som vi pratade om förut. Alltså allt för ofta så kompromissar feminismen. Eh, Världig. Allt och alla. Och det är liksom. Den här, det här är en hänsynslös. Ja. Nej, men också så här, fe feminismen idag är väldigt mycket så här, alla ska med. Mm. Det är väldigt mycket så här: Å, Gustav Fridolin välkommen till mm. Alltså så här, att man, mm. eh, man bara. Alla som kallar sig feminister får vara med. Precis, och det är också någonting så här, eh, som. Jag tror att alltså, vi behöver bli mer kompromisslösa. Vi mm. behöver säga mer så här, Nej, män kan inte föra den feministiska kampen. Eller mm. män, kan, män, män kan inte leda den feministiska kampen. Mm. Gustaf Fridlund, håll käften vid du och få din dotter. Det är vad din dotter har att säga som är relevant, mm. det är inte vad du har att säga. Precis. Alltså, <laughs> mm. typ koka kaffe medan vi, vi leker. Liksom. Ja, men precis. Mm. Och att... Ja, nej men vi behöver bli mer. Hänstenslös på det planet och det tror jag också är såhär. Det är någonting jag verkligen kan uppskatta med skum. Mm. Eh, att därför för att, ja. Alltså det är inte så att Valerie Solana spelar om ursäkt för någonting utan Valerie Solana säger mer med det är ingen det är inte kan man göra det utan det är mer så här, eh, så här eh, liksom, så här går det, det är ju verkligen så här. Eh, så här ska vi helt enkelt sluta eh, få bort, få bort liksom, arbete. Alltså så här, så här tar man över en arbetsplats. Så här kommer vi och så här kommer vi sköta det. Liksom. Det finns här i punktform. Liksom. Eh, skum kommer förstöra alla värdelösa och skadliga saker. bilar, skyldfönster, stor konst etc. Alltså, det är mer att det är rakt på. Ska jag göra det här? Så här så här, tar man det, så här har man koll på arbetet. Jo, man är icke-arbetad. gör man på detta sättet. Mm. Det är liksom inga tveksamheter. Och visst, det är också lite såhär... Eh, det är glad att det är lite så här, Jag vet inte, det kanske är lite en enkel syn på det. Men det är också ganska... Någon som så här, skum kommer par krascha. Tränger sig in i mixade par, man och kvinna. Var de än befinner sig och spränga sönder dem. Ja. Alltså det är det som är det fantastiska med skum att skum frågar inte kompromissar inte är inte intresserade av det nej. skum är så här, nu gör vi så här inte minst så, inte gör så de bara gör och det är mm. det jag tror att så här, jag tror att vi ska känna oss mycket på att inte vara så himla <skratt> men så himla, också snälla och inte... väldel och alla ska med för mm, precis, där, alla ska, så, ska slu... inte med. nej och sluta oroa sig för att typ utesluta någon eller liksom. Mm. Uh, ah, ja, men bara obekväm, vara obekväm. Mm. Bara liksom, typ en bitch och bara köra. Liksom. Mm. Uh, Väldigt mer som batteri. Uh. Mm. Där tror jag att det är för minskarösen har mm. någonting att hämta. Nej, men vissa kanske inte är ultimat att skjuta någon. Men alltså, <laughs> alltså så här. Han har snutt typ, någon, någon text eller någonting någon, någon, någon, en pjäs, en pjäs så, som man uh. skriver. Och då alltså, skjuter hon honom. Alltså, hon, är ju, hon är ju som hon skriver i boken. Uh -huh. Och det är det som är lite också här. Det här var hennes verklighet och det kan jag verkligen uppskatta. Verkligen mm. mm, ja. Det är en brutal. Och det är, därför, det, är därför, det är därför jag tycker så mycket om den. <laughs> för att jag är eh, mm. inför att jag, får, alltså här, men, jag sitter här och viftar, men jag inte att jag ser upp till det du ska säga. <laughs> du talar för tjugofyra. <laughs> Och det är så roligt vi får lägga upp en bild På mm. bloggen på de här två böckerna också mm. äh, Jämt med varandra Ja Din är verkligen mycket finare Eller såhär Så när blir solbläck Det är så himla konstigt Jag mm. står verkligen i boken. Jag menar verkligen att den är Genomsunkig <här> <här> <här> Men jag vet mm. inte Känner vi att vi någonting mer Nej Vi vill säga att man ska läsa skol Ja eller alltså lä så här, om man har möjlighet köp skol mm. läs den låt den följa med överallt den borde gå hit till reform på internet mm. jag tänker att det är en sån bok som går hitta. den finns inte <laughs> på många språk på internet mm. på internet. internetbiblioteket yep. fri kultur Fri kultur åt alla åt alla allt alla. Skulle vi? ja, nej.